то він узяв, здається, дві пляшки білого міцного чи три, і вже аж потім почали вивертати кишені та ще наскладали на шість пляшок столового і забрали з собою у кімнату. Прийшли, якийсь упертий хлопець ще крутив записи Адамо. Допили. Ну, ніби на замолення крутить», – обізвався Степан. Петро почав викидати порожні пляшки у розчинене вікно, і вони вибухали у колодязі двору, вб'ючись об асфальт. А, завтра на хліб було б», – ліниво заперечив йому Сава. Але Петро вперто викидав пляшки. Викине, прислухається, як лунає вибух, і шукає другу. Прощалися. Коли живеш в одній кімнаті з хлопцями, ходиш на лекції, сперечаєшся, говориш про дівчат, і задля моди чи гри – гомосексуалізм, фрейдизм, ніцшеанство, даосизм чи лесбіянство Сафо, ти ще просто хлопець села. У тобі живе моральний закон здорових сімейних стосунків, якщо ти жив у такій сім'ї. Виникає дружба. Жаль розлучатись. Петро любив, як Володька йому робить масаж. Пили разом, відмовчанки прощались. Степан куняв за столом на кулаках і його раптом занудило. Він так і не встиг устати, щоб вибігти в умивальник. Підсунув до себе чайну тарілочку і почав у неї блювати, а потім підсунув другу. Більше тарілочок не було, і він безпорадно, глипою очима, згортав долонями блювоту, щоб вона не виповзала на стіл, але це не допомагало. Петром матюкнувся і втік з кімнати. А Сава повернувся лицем до стіни Стримуючи страшенну гекавку. Тоді встав і пішов телефонувати до Києва Тані. Невдовзі Таня пригнала на таксі. Спершу в телефонну трубку сказала, що не може, бо треба готуватись до лекції. «Ну, як хоч», – протягнув Сава. Вона так сказала, бо між ними це був не роман, ні натяку на любов. Жила одна в батьків у міській квартирі. Вже загубила контакти з однокласниками – і не мала кому віддатися, хоча вже була пора. Таня поспішно сказала, чекай. У гуртожитку кінець коридора був перегороджений, і кілька кімнат відведено під медпункт. Уночі там нікого не було. Сава відімкнув двері з коридора, і вони з Таною зайшли в маніпуляційну. Посідали на оббиту царатою канапу. Їхні зустрічі вже трохи затягувалися. Хоча було десь в собі совісно, Сава не хотів на ній одружуватись, бо її батько був туберкульозний і це було паскудно у плані спадковості для майбутніх дітей. Але того вечора Сава не хотів ніяких запобіжних заходів. Він уже плив за течією, проте Таня не вловила моменту і не захотіла ризикувати, щоб не зачати дитину. Хоча Сава знав, що коли б вона зачала, він би її вже не покинув. Сильно і навально він обнімав її, притискував до себе, розкладав на канапі і робив з нею чорно. І коли вона встала, зм'яшкорена як лимон, ротом у неї почала йти кров. Відвернувшись до вікна, Сава застібав штани і думав, що ця їхня зустріч остання. Коли ще недавно, лежачи в гуртожитку на залізному ліжку, знав, що підеш на лекції в університет, будеш до когось вітатися, жартувати з знайомими дівчатами, куняти на лекціях і досипати на кулаці в читальні, дивитися на ноги, лиця, зачіски. І не буде в цьому чогось особливого. А зараз, виходить, це були дні і роки найкращі в твоєму житті. Треба думати, що його робити далі? Будуть ще кола друзів, групи, зустрічі, бо ніхто не може бути дорешти сам, але ж у кінці сам. Весь час ходити і носити в собі нудьгу та самотність. Скільки тієї самотності, що можеш ділитися нею з ким завгодно. Сторожа-історика замінив ще хтось, але Сава вже на цього не звернув уваги. Він тільки подумав, що історик, мабуть, пішов грати у волейбол. Вже зо дві години Сава сидів у цій кімнаті і нудився. Взяли мене рано, бо я рано на роботу йду. Волга їхала швидко, десь на половину восьмою, я вже був тут».